Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala rasulillah. 25. džuz, bližimo se kraju. Redan od ajeta koji objašnjava prostranstva svemirska i dokaze se bila senurihim ajatina u fil alfake u afi anfuzi. I mi im pokazivati naše ajete, naše znakove u svemirskim prostranstvima i u fi anfusihim i uma yunima samima hatta yatabayyana lahu annahu al-haqq bi sifatihi da je on istina Allah da je istina naći i u svemiru i u nama pa dovoljno da pogledaš u sebe mi smo svemir u malom mi ljudi smo kako kažem mikro svemir a makro uneksm veliko lako. Allah svojim znanjima kaže sve obuhvata, a on je opet nešto, nešto, ko im sam sumlja, ne se to da vjeruje, pa hajde. Ali ti to je tako, Allah dao da, da tako bude. Šura, sura, šura, dogovor. Kaže se tamo jedna izraka kad riječ dogovor, bolje je sa štenetom nešto da se dogovoriš ili da imaš, ili s magarcem nek nisam sam, nemoj sam svojom glavom, skruo sam, kada ja ovom svojom glavom mislim. I s magarćom si pametniji nek bez magarća. Jer kuda konj prođe kad je magla, bolje će proći nego ti. Bolju orientaciju, navigaciju ima konj nego ti sam. Ja sam to čuo. Odakle se konj vode napije, moraš se iti slobodno jer konj neće osvakle. Pa je ovdje riječ šura, dogovara se i s konjem nemoj sam. Jer kad ti sam sebi ne suzacrtaš, to nije dobro. Oni što se hoće ubiti, što se ubiju, nikom ne govori. Vjerujete li to? oni su zacitali sebi da će se ubiti oni on, on to ne govori. Oni koji viću da će se obiti to neće se nikada opisati. I onaki viće, pusti me da ga udarim. Kakine, pusti ga odmah, bo neće ga udariti. Sludno ga pusti. On je veze sa šurom. Ja skrenim dalje. Obaj, Allah krhu emruhum, šura, bejnehum i njihovi poslovi su u dogovoru. Eka se dogovaraš, fejda azamta fetevekel alala. Pa kad ti odlučiš, Osloni se na Laha. Znači, kariš, dici ženo, gde šta vi mislite? Ali ne bude na kraju kako ti odlučiš. Ali posavjetuj se prvo, nemoj sam. Eto, onda nek reći ili reći, gde ženo ti reći? da ti odluči? Najgore je kada ti odlučiš, vera odgovarat što se odlučio. A teško je odlika donositi. Kad, je prela, kad se prelamaš, hoću neću. Lako, ovako, hoćemo kupiti ovu stvar, nećemo. Ali kada su važna odlika. Kao što je bilo u ratu, kad moraš kadaš, hoćemo lov da ili onda, ili kad putuješ negdje, pa moraš odlučiti, hoćemo lovim lonim putem. I onda kada je, ja sam godala što nisam drugim putem krenuo, ali džaba je krenuo tuda. E to je šura. Pa ovde stoji, kaže, farikum fi dženne, ova ferikum fi seir. Jedna je skupina za džene, druga je za džene. Jednom je pengamir izašu sad dvije knjige u rukama. I kaže, ovde su spiskovi dženetlija, a u lijevoj ruci je držao spiskove svih dženemlija. Kaže, za Boga je završeno s robom, kada Allah je završio sa svojim robom. Kraj, nijedno s vama je završeno. Već zna ko će od nas u dženeku dženemlija. Mi ne znamo, Allah zna. Kraj je završeno, pera se I kaže, ali se nam teško onom ko sad upita, a što sam ja tam ili vam, ne znaš gdje Ne znaš, di, samo ovo znamo da je jedna skupna, tam jedna vama. I blago onom kad je koga Allah predodri za i ulakša mu tako. Ko je, ko je za džene, ti vidiš da je njima Allah ulakšao, bolam da, da on radi djela za džene. Nekom je teško to obestakalo, ne damo se. Ali i to ima mudrosti Bože i nećemo u to ulazi, jer smo rekli ne smiješ raspraviti o tome, što je tam, što je van uglavnom tako. Ako nekad ne vidim dobro, pa priletim, ali ne vazi Što Allah ne da ni da ne, ne kaže ne moram ni reći. Kaže, bema judrike la la sata karib. Šta ti misliš? Kaže, možda je sudnji dan blizu. Je stađilo veledine la ju minuna biha. Oni što ne veruju, oni viču ću da taj, taj sudnji dan. Oni toko to požuruju, ko nisu svjesni sudnjeg dana. Veledina ameno mušpekuna minha. A oni koji vjeruju, oni se boje sudnjih dana. Bude su stvari samo koliko, koliko čega svijestam. mi smo već razumili da su kršćani dobili od Sabaha do, šifote od Sabaha do povodni, a kršćan od povodni do Kindija, a umet Mohamedov od Kindije do Akšana. Mi imamo trećinu ovu, zadnju ovu epizodu. Znači, prva epizoda je bila jevrejska, druga, kršćanska, evo naša je treća epizoda od Kindije do Akšama. Evo ovako, dva prsta. Šta za tren provodi od Kindije do Akšana? Evo i kad postimo, samo je kroz sunce na nami. I sad zamislite, čitav umet živi, Ummet od Muhameda sallallahu samo od podne do akšona. Polako mi sad malo voj 2015. je alj živima. Ko želi ahiret? Yuridu hartal akhirati nazid lahu fi hars. Ko bude traži ahiret, mu nagradu dobiće više. Ako bude tražio dunjav, sam će tačno dokoliko traži. Načim, ne mereš na dunjav, ku ništa puno više povećati nek što ti je suđeno. Načim, ti ćeš pojesti, popiti koliko ti je određeno. Ako hoća hirat mrga biti više, na hirat se uvećava, a ovde nema. Onda ne znam šta bi trebalo sad, kur se mi trebalo krenuti. Pa bi, bilo bi logično da tražimo hirat. A na dunjalku i kad budeš tražio nešto povećate. Neko koliko ti je suđeno. To sad vi skontajte logiku. I ovde kaže, kulla eselkum alihi eđren illal me vaddata fil kurba ne tražim Allaka od vas nikakvu drugu nagredu osim ljubavi prema rodvini. Ljubavi prema rodvini. I to je jedan od Alamita blizine sudnjeg dana kad kod nas nestane ljubavi prema familiji. Meni se svidlo crno i gore mi tam veli nemoguće da pođe nekoliko meseci da se familije ne obiđe. Što li to crnogorci drže do familije? A kad smo mi išli sa autom pa jednom tetka Sofija umrla i on se s nama, carnik jedan. Pa one se nam ukrcovao na tamo foča kad se ide tamo preko foče na Čepan, polja one do Podgorice zvao svu svoju familiju ej hey, umrla Sofija pa tetka mu to pa on plače por pa oko zoro zato tako plače kao da mu mati umrla no što će mu goći što kao kršani drže do familije i muslimani pri pričao sam mi ovde u bosnici sve smo manje osjećajni prema rodbini prema familiji Lago ono ko bilazi pomaže familiju, on je uvezi sa Allahom. Eto tu stoji ovako, ništa od vas ne tražne, nego poštuj familiju. Zbog sebe, ne zbog ništa, te brega, kak se ono, budi ti i dobro. Idemo dalje. E, sve što vas trefi od musibeta, to je kao što se vi zarade, što tako što se tako ponašate. To je dijelo vaši ruku. Jer što je jednoj predaj kad ne, ljudi ne bi nikada, kad bi se dobro ponašali, kad bi bile pobožni, kad bi se na Allaha oslanjali. Kaže, Allah bi vas hranio kao tica što hrani. Kaže, zajtra vidi se tica kako cvrkuću, gladne, a najveće se vrati i site. Svako mi Allah dao na faktu. Ne bi čuli grmljevinu i sunce bi grijalo danju, a kiša bi padala noć. Tako bi bilo kad bi, mi, kad bi smo mi valjali. Ali evo, kakvi smo, dobro je. Je da je dobro? Vole men sebereva gafere inne delike alemine azmilumur. koji inače život može da os, osaburi i da halali, da oprosti, pa to je najbolja opcija. Ne govorim za dana za Srebrenicu, evo, mi znamo šta su Mohamedovicom radili. I ubijali drobu, drobu dr dr dr devije na njega bacali dok je klanjuč. Dotve su se usudili da na Pingambera metnu drobu dr zaklane devije, a on na sežnik. koja ubijstva, koja proganjana, istirali iz Mekke, da ne priča. I kada je došao u Meku kao oslobodioci, svima im halalio. Ete, kada je ko šta Jusuf rekao svoj braći, slobodni ste, morate ići. Pe, eto, najbolji ko mora da oprosti, jer biće što će biti. Allah će svakom dat kako je zaradio, ili ti halalio, ili halalio. Allah je moćan da ne mnogaj stvari spriječi. Znači, tvoj halal neće suđenu promijeniti, samo će tebi ulakšati. Trebalo bi to tako rezumirati. Ona je ko je šta zaradio, kodboga će dobiti i bez svog halalala. Ti halali samo zbog sebe. Da tebi se Bog miluje. Ti zbog sebe halaljuješ, ne zbog njega. Pa ko može, neko ne može i ne mora. Allah dajem mušku u žencu, mušku, djecu komi hoće, a da je žensku komi hoće. Wayah wayah bolamiy shaa, wayah bolamiy shaa A koga hoće učiniti ne rodkinjom, ne, rod ne plodnom. Ne, ne mere roditi. Ne ima ploda. E to je to. Allah je to izbalansirao. Da imaju muška i ženska. Neko ima mušku, neko žensku. Neko ima oba dvore, I mušku i žensku. A neko nima ništa. Zanimljivo. Kad se jednog ovdje Rahmetovi hoće pitao što je zapisivo, da da osnimio. Sjećate se. Kad se napitao, što više ne zapisuješ, znam da je pisao zapise. Kaže, ne pišem, što? Kaže, kurve me odvratile, ne piše više. šta što mogu mogao pomisliti. je čovjek da sam mogu nešto previše loše, ali došlo mi je i to. Što će ga kurve odvratiti? Sjećate se mi toga, sjećate? A? Šta je bilo? Kaže, dođe, žena nema, djece, gdje hoće zapišem? Ja zapišem, ona ode uzi nalog i kad rodi djete, kad vidiš kako hoće zapis koristiti. A, a nema od toga ništa, kjer tako je došlo preko stotinu djece i navadi naluku uz i naluku, a sve moj zapis bi kojeg ja je bio uzrok. Kakav zapis? Nego žena je ošla uz i naluku i kaže neću više da se moj zapis zlo upotrebljava, jer ovdje je rečeno ko nema djece, nema. Kraj priče. Eh, Daljana govori kako je se objava spuštala, Na dva načina, tri. Illa vahin eumim warahidjab. A u Jursil je resulim. Kako je, kad mi kaže spuštio se Kur'an, jel ste da je ovo je Musaf. Ovo što ja držim rukama je Musaf, Musaf. Pa prije bih recio daj nam Musaf. Musaf su zvali naše, jel' li tako? Sjećate li se da smo zvali, ovo Musa. ovo je pravo Musa. A Kur'an je i bez ovih papira, Kur'an je postao u oshabima u glavi njihovoj u Božijem znanju vječno. Zamislite sad, kurad dok nije bilo napisano ovo Musa'afa, tek za vreme Ebu Bekra je se ovo sabralo. Čak za vreme, Muhammed A.S. nije bilo ovoga Musa'afa, da je se moglo rukama ovako učiti. Jer se je pisalo svuku da džes koja sa'abi bilježili, po korama, po drveću, kamjenju, i onda je cenzura, da bilo hafiza, odmah se pametili, sve. Znači, Muhammed A.S. je pred Džibrilom za Ramazan bih pručao, znači, Džibril je bio mu hafiz Muhammed A.S onaj ko te preslušava Kur'an. On bi pred Džibrilom za Ramazan pručio, pručio cijeli Kur'an, napomit. Pa su ashabi isto tako pametili. I evo, kako je objava salazila? Kako mislite da je spušio Kur'an? Allah je kada je spušao, objavio kako što Ina enzelna, Allah je spustila. Enzela znači spustiti. Ali nije to bukvalno spustilo. Pa kaže, bilo je u liku kao zujanja čela. On čuje te glasove, razumije, ali tako je izgledao. To je bio najteži oblik. Objavi. Na ovaj devir vrace svome. Znovu bi mu počelo bio zvora kad bi alai islam primao da laha Druga opcija je bila da mu kaže iza zastara, mi mu varah i džavu. Znači, melek mu govori, a nevdiga. Nevdiga zna da je melek i se opštava mu objav. Ilim da dođe u ljudskom liku da ga vidi. Pretvori se, džibirin je jedan put došao u bijelu. Došao mu ko čovjek. Ušao u ovu dimenziju vremenskoj, binaričkoj i se opštava A mogla i putem sna, jer su Pingambarovi snovi bili istini. Tego onako, da kad govorimo o Koranu, da znate da je 23 godine tako se Koran objavljivo. N nekad čitava sura, nekad pola, nekad nekoliko ajeta. Allah bi objavljivo. Tako je 23 godine, kad je da je tvoje srce u a ne da je nebude, jer su priješnije knjige, Tebra, Dzeburi, Inđi, odjednom spuštane, odjednom objavljene. A Koran, vidi kako je Allah ostavio, da Kuran se sačuva, da se uči i na pa ga olakšu za pamćenje na pamet kao najveće čudo svih Evo idemo dalje. Ođe se na nekoliko mjesta isto dalje govori: "Wa ida bima daraba al-rahman", مثلا zalla wajhu. Nešto Arapi nisu voljeli žensko dijete, pa kad mu se rodi žensko dijete, se vas namrgodi. I u naći tu je dosta, a trebali bi se radovat kad se žensko dijete rodi, da se veseliš jer te Allah časti, a muško je nimet, za njega ćeš odgovarat, a za žensko za za njega ništa ne reče Allah časti. Zato kažu žensko djete se seva podmo darovat. Jel' tako, karješ, valjda što je žensko? Eto, Ali Israela mi rekao, ko ima ne tri, dvi, pa i jednu čerku, pa se pobrini o njoj. I odgoje, je će ovako u mnom dženetom. Nije Allah mi rekao za sina, nego za čerku. I zašto da se ljutimo kad se žensko rodi? Protože da se, konaj kad je imao šestaro, ima jedan kako, sedmoro, sedmoro ženske čeljade. I ja ovako negdje sam pričao, kad je jedan imao šestaro ženskih i sad žena trudna i konta ni bilo utrazvuka tada. Veli, ako bude opet sredmo, žensko, ne znam šta ću rati. I on sanja san, ko on sudni dani, njega za dženem osudili. I ja kažem, na dženemska vrata, koliko dženem ima vrata? Seba, seba, ba, sedam vrata, a dženet ima osam. Jer tamo kada je ko se avvesti, pravo. I provuči šehadet i pogleda u nebesa. More da bira sve osam dženetskih vrata. Znači, os, dženet ima osam vrata. Vidi, sam ko se avvesti, eto te dženet vjese. A Djehenem ima sedam. Kaže, jana prva vrata kad moja je jedna čerka. Nedal, da, ne ješ mama, baba. Ja, na druga da me baci, tamo druga čerka. Tako, treća i na šesta. Uj, sedma, nema više čerke, ima samo šesta. A sedma otvorena. Kad je vidio da će Djehenem, on se probudi. Uj, drago, njemu što je san. I rekne ja, da bi, mi i sedmu, i žensku. A tamo zađep je sedma. Jeste razumili? Znate vi to? Ali ne znam, možda uvijek neki što će gledat, na ne pa da pa je zato hajir imate žensko dijete evo i danas djesu punac punica kod zeta malo je malo je ne kod kod svekra i svekrve jer ćerka komandi i onda naseti će otići kod pun, kod zeta, zeta mora moraš slušati ko te pita hoćeš slušati moraš to je ona kad ona je rađala se sve Muška dica kad se peto žensko rodlom dernek napravio, tad kad ono, kad je rekao sa ženom, tek se oženili danas niko ne ulazi u kuću. Danas čekimo. Al dođe dođe ona otac mati njegov nema u kuću. A kad je došla punać punica, žena otvori vrata. Pa na kraju onda kada mi se žensko rodila, kaže napravi dernek i da žena što se uradio, kaže da mi ima ko otvori vrata. Ipak je hajir evo i sa dunjarske strane što bi rekao rahmetli Džulana efendija, oženiš, izgubiš djeta i nevstu. Odoše A kad udaš eto ti zetaićerte do te, te, te ugucu poveća se broj kad udaš evako za kafire Allah kaže kad ne bi vjernici bili iz da je ne tangira to kaže Allah bi dao da kafiri imaju zlatni krovove, krevete, stepenice, sve vind od zlata dao tolko zlato ko da laha ne vredi eto kafiri bi sve dao onda bi vjernici rekli ja arbe ko što se nima tolko dao Pa zbog toga im ne dao, dao bi im. Znate koliko bi Allah keafrima pripušćao. Evo ti sve. Isto ona dvojica kad su umirali, jedan je tražio da se napije vode i dobio. A bio grišnik. Ste vi A ovo mi drugom nije dao ne da se vode napije. Jer vjernik Allah hoće da da na hirata. Evo ti sve na dunjalu. Evo, ti, evo napiju se i vode. A ne se napiti u džehnemu. Dje, Valjda ne znam da li ga sad razumijete. Eh, šta još vidite, evo, ne, ne, ne duljimo. Prijatelji toga dana na sudnjim danu će biti jedni drugima neprijatelji illa mutakin osim oni koji se Laha budu bojali. Zato bi bilo dobro na ovom dunjaliku raskinuti sva prijateljstva ako nisume Boga. Samo reći, ja smo i ti službeno vezani. Nemoj svoje srce vezati za nekoga ko nije Allahov prijatelj jer ćete na suđnjem danu ta isti prijatelji tužni. Kažeča, što mi to nisi rekao? Naći mi ćemo jedne, drugi tužni, bićemo neprijatelji jedni drugima, zato što smo se lagali na finalu. Ti vidi mene da grešiš, al' ja eto šutiš, ja ti valjao pa neš, zato neš moj hatar da pokvariš. Zato pravi prijatelj te opomeni, želi ti dobro, kao kad vidaste nešto na Ma, mati nešto ka idu, idu vidu, doktor ka idu, od... da tu vidiš šta je to. Volite Znači, ko bude jednog takvog prijatelja, imao spasit će se, jednog, dovoljen je taj jedan, koji te voli reda Laha, koji se ne, koji, koji žalosti ka tebe nešto žalosti, koji ti želi pravu dobro. Sura Duhan, ima no, Sura Duhan, <laughs> za što to puše, Duhan je dim jer će presudni, dan pojavi se neki dim, vatra, to je konačno. Znači, neko ko ima predznaka koji govore tačno kraju sudnjih dana, sve jedan zadnju će biti u ured u istom danu, mora se reći. Ko bisar kad ono ono prekine pa se samo ono, pro, prospije. Tako će biti ovo, posle Deđala, Isala i Salama i Mehdija, ovi veliki, to je znači životnje zemlje, istovremeno je sunice sa zapada, vatra, propadanja u zemlju i dim. Sve će to biti u kratkom roku. To je kraj Dunjalka, to je propast Dunjalka, smak svijeta. Jedan ti tih preznaka, taj dim će pon te nevjernike. Prije toga će musimljani svi pomorti. Pa će doći ta životinja, će progovorit neka iz zemlje. Govorit će ljudom, životinja, dabe i sunce se zapada. Kraj, tada, više, neće toba nikom važiti. To kad se desi i kad životinja izađe iz zemlje i kad sunce se zapada se pojavi, nemate objelišnje. Ko je učinio do tada, učinio tobu. To je kraj. Kaj pa ovdje ima sura čitava duhan koju ja čest nek nekad učim učin petka i znao je dobro. A danas sam se opio nešto iz a baš u suru zna sura duhan, učin petka je dobro, učin za opravst grijeha. Jevo evo Džasija kar je, ljudi će na sudnjem danu u klećećem položaju čeka presudu. Kolo umetim Džasija, svaki umeće će biti u klećećem položaju, zanimljivo. Će, će. da nas Ne da nas ponizi, nego da vidimo koliko, koliko nam je stalo do Allahove milosti, šta će biti s nama. Nešto prsiti, ono ostatko, neko, nešto, nešto. I ovdje Allah govori za vjernika, vi, kaže, koji vjerujete oprosti onima koji ne vjeruju. La er e ja mela, oni koji se ne, ne nadaju da će stakle da la. Ja go firu, oprosti. Eto, ne znam ja što je tu tako reč Kole ili dinamno, ja goreci onima koji vjeruju jer oni se svakako ne da ne nade alahu susetu ovaj za ono što su radili. I da završimo, ko radi dobro, sebi radi, a ko radi zlo na sebe. Naći dobro je za tebe, a zlo na tebe. Naći feli nefsi za tebe. Kao ono ko je škrt, od sebe je škrt. Kad ti dođe ono da se puno da u drugom, samo sebe ubijedi da se sebi dao bić ti lakše. Da će tebi to biti osim da rečeš ja rab, pa ja vidim ja volim sebe. Nisi njemu, nego sebi, tebe Allah piše Ako mogne sebe uvijeti, tako bilo bi dobro. Jer kada je koš, ko ne da, sebi ne da. I ti sad domalo više, re da ti vidiš kako ti to Allah vraća, rekao bih, hey, ej, sam dobro uspio što ja sebe volim. Onaj ko ne da, Allah mi sebe ne voli. Na, lažno sebe voli, šetan ga je zapravo. Šravi te budalom, ko navodno ti sebe voliš, a kad umriš, ostaće drugim. E vidit ćeš da si volio više drugi nego sebe. Svoje naslednika ne zna što će naslednice Neka ima, treba ima ostaviti. Ali voliti prvo sebe. Najpriči si sebi, pa podijeli sebi. E to je ono što ja sebe ne mogu bijetka negdje, da malo više rekneš, joj što dade toliko? Pa sebi si dao, jer ovdje je rečeno ko čini zlo na sebe, a ko čini dobro, sebi, sebi čini. Pa da nas hvala pomane da budimo svjesni ovoga, da činimo dobro zbog sebe. Amir, Hrvara.